Välkomna till Ubuntu Sveriges podcast, avsnitt nummer 12. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Som vanligt så finns alla länkar som är kopplade till det här avsnittet på ett inlägg på, vårt, på vår webbportal som du hittar på adressen ubuntu-se.org. I vårt lok har det hänt saker. Teamleader Peter valde att hoppa av uppdraget i tisdags. Så att nu står vi inför ett vägval. Vi ska antingen välja en ny teamleader eller så ska vi hitta en alternativ lösning. Finns det människor som är intresserade av att åta sig uppdraget eller ska vi hitta på något annat? Vi har ett möte planerat den 7 oktober, ett IRC-möte och alla som har åsikter i ämnet är självklart välkomna att delta på detta möte. Så får vi se vad det leder till. Det är ju möjligt att ha ett loco utan teamleader om man så vill. Man kan ha flera teamländer som man är flera personer som vill dela upp på uppdraget. Det finns många möjligheter. Det handlar bara om att vi ska komma överens om hur vi vill gå vidare. I tisdag så var jag på en Ubuntu-fika i Linköping. Vi var tre deltagare där. Och som vanligt så blir det prat om både det ena och det andra. Mycket Ubuntu men en hel del annat också. En sak som vi tog upp var en utbildningsinsats i launchpad Finns du intresserade av att delta i något sånt, att bli bättre eller ta första steget in i Launchpad, lära sig utnyttja verktygen och möjligheterna som finns där. Och när passar det en sån utbildning? Ska man ha den vardag på en kvällstid eller ska det vara en härjdag eller något liknande? Vi kommer inte fram till någonting i tisdags annat än att det låter spännande kunna genomföra en sån här utbildningsinsats. Så Har du idéer eller vill vara med? Hör av dig! Det är alltid intressant att höra vad ni har för åsikter. I lördag så var det Software Freedom Day och Ubuntu Sverige hade ett evenemang i Örebro. Det var meningen att Peter och jag skulle göra det tillsammans men eftersom Peter hoppade av sitt uppdrag tidigare veckan så var jag ensam. Jag var i alla fall där, som planerat, satt upp på lite överallt i staden, delade ut lite flygblad. Blev utskälld av en äldre herre som inte tyckte om IT överhuvudtaget. Det var dyrt och värdelöst tyckte han. Men förutom det så var den intressant dag. Jag tar med mig lite erfarenheter från den här insatsen. Och ser framåt nya roliga projekt i framtiden. Vi har ju en release snart så att det borde bli dags att planera en release event av någon sort. Och därmed så har vi nått slutet. Väl mött igen, hej då!